9. О третій, точно на місці плювка, я чекав свого нового знайомого. Я згорбився і час від часу пошарпував лівим кутиком рота, імітуючи нервовий тик, входив у роль потворного, але до біса харизматичного, до того ж трошки божевільного хіміка-експериментатора. Побачивши якими вкрадливими плюшевими кроками наближається п'явка, я подумав, що роль трохи божевільного буде, можливо, не зовсім тою. Доречнішою видалася та, котру про себе я звав так: Поранений у голову п'є зеленку. Здоров, бабу, кинув я недбало. Канапку будеш Свої перекуски я зазвичай носив у чорних кульках на сміття. Перехожі розцінювали це як акт екстремізму. П'явка секунду вирішував, наскільки безпечно для кар'єри та здоров'я брати до рук ту страшну архітектурну вигадку з трьох лопат житнього хліба і низки майонезних катастроф, яку я назвав «канапкою». Урешті відмовився і я в гордій самотності віддався провансальному божевіллю. Витерши з носа дрібки і злизавши з целфану залишки провансалю, я дбайливо склав пакет і запхав до кишені. А нащо він тобі? перевіряючи тривожні здогадки, поцікавився п'явка. Я струшував з бороди крихти і, мов між іншим, кинув. Та от клей буду нюхати. «Та, Клей? А ти нюхав вже колись? А взагалі, а як ти ставишся до наркотиків? А ти пробував колись якісь наркотики? От я не знаю, я не та, як всі. От я би, знаєш, я би наркоманам безплатно давав шприци, бо вони ж так само люди, і їх так само можна зрозуміти. Але знаєш...» Під інтенсивним обстрілом глибинних п'явчених думок ми брели вздовж незнайомих мені будинків і спортивних майданчиків де діти відкривали сезон весняних олімпійських ігор, таких, якими ті були ще за античності. Я почав був міркувати над цією загадкою антропології, як п'явка переможно вигукнув і підбіг до стовпа, що ряснів облізлими оголошеннями. Він глянув на мене і поманив рукою. «Дивися, ми знайшли їх!» Я ще раз глянув на олімпійців і підійшов до стовпа. На зеленому тлі афіші Червоніли великі літери. Опера скрипу пророчить. Сьогодні ввечері Мета-антропологія у трьох частинах. Частина перша Скрип Акапелла Underground Environment За будинком номер 17 Біля спортмайданчика Бормашина Директор обласної клініки спадкових патологій Хосе Паскуда Гальмуючий трамвай Майстер скрипу Антиноль ЗУФ. Іржаві гойдалки Мисткині психопатки Ірина та Євдокія Цокман Скрип дверей і замків Квінтет сиріт аутистів з обласної клініки спадкових патологій Гвіздок програми Крик Джем Сейшн Urban Sounds від сестричок істеричок. Частина друга. Бенефіс сезону. П'єса не для всіх. Архе. Класична опера скрипу у стилі Intelligent Creek, Neurodance та Kamikaze Experience. Вокал. Іпомея Коблепот. Вокально-інструментальний ансамбль «Смерть у під'їзді». Аранжування. Діджей Драгоманов. Scratch'n' Dust-ефекти Хашдрахер Міазма Каміказе Experience Доп-шоу Загребельний А.K.A. Мишонок Розенбаум Триптамін освітлення Хасан Ібн Сабах Клюб кольоромузики імені Чурльоніса, місто Одеса Початок частини 2 о 10 вечора У приміщенні опери Скрипу Тут і зараз Частина третя Пітекантропія презентація нового сузір'я північної півкулі неба. О півночі – святковий феєрверк! Оце і є опера скрипу? Що, ніколи не бував? О, дикий там днює і ночує! Це що, клюб-кафе у них таке? Я не знаю. Я тільки раз там був, але мені не сподобалось. Знаєш, дуже вже на музику не схоже. Може, я занадто консерватор? Так, погоджуюсь, але принаймні тобі страшенно пощастило, що ми знайшли афішку. Ні, клас, що не кажи. Ти зможеш познайомитися з їхніми ідеями на практиці. До речі, а ось і спортмайданчик, про який в афіші. Класно, тільки стій і слухай. Я постояв і прислухався. «Може, це не сьогодні?» – озвався я по кількох нотах тиші. «Сьогодні, не хвилюйся. Мені друзі розказували, що в них афішки тільки один день висять, саме тоді, коли має бути якась акція. Пам'ятаю, раз якось я, Толік з третій групи і Мирося...» П'явка замовк і нашорошив вуха. Він нахмурив чоло. Тишу прохромив далекий крик. Потім ще один, наче хтось кликав собаку. Знову стало тихо, тільки кричали дітлахи. Я озирнувся довкола Дерева, червона стіна. Коробки гаражів. Знову дерева, обгороджений сіткою спортивний майданчик. Мокро і сніжно Галчать ворони. Неподалік. Старий у береті вигулював таксу. Пес подивився в мій бік із такою жовчною підозрою, що мене осяяла здогадка. Собаки грають у нашу гру тільки тому, що та наразі їм не заважає вести власну. Згадалися клінічні посилання афіші. Невже невидимі психотерапевти-спостерігачі виходять зі мною на прямий контакт? Крик почувся знову. Він тривав півхвилини, і я зауважив, як повернулися на крик вуха пса і голова його власника. Старий озирнувся, глянув на годинник і витяг із за паузи диктофон. Підніс прилад до очей, перевірив, чи світиться червоне вічко, і сказав техцем кілька слів. Десь Загремотів по металу молоток. Наче порскання макухою приголосних. Я озирнувся у пошуках джерела звуку, а заразом і чогось, що за настроєм нагадувало про себе, як про підвищені інтонації. На балконі у відчинених навстіж дверях стояла якась дівчина. Вона прислухалася до кожного звуку з тим самим виразом зосередженості на лиці, що й у старого меломана з диктофоном. Поціновувачі сучасної контркультури. вирішив я. Знову закричали зовсім близько, може, навіть за рогу. Йому відповів інший, виразно жіночий, що линув із протилежного боку. Крик відбився від червоної цегли і завертівся лункою луною, а мене осяяло. Я наче вловив той особливий урбаністичний колорит звуку, який хотіли передати невідомі актори опери скрипу. Черговий крик, високий і хрипкий, обірвався сухим скрипом, схожим на гальмуючий трамвай. П'явка з нудьгуючим виразом підійшов до мене і сказав, що варто б нам уже рушати. Я озирнувся довкола, Наче намацуючи джерело цього дивного настрою, настрою сітки товстих літер, тої гостроти зору і легкого свисту у вухах від переповнюючої чашу тиші сили, відходить і тільки й того, що бавитися словами. Поки п'явка розважав тишу довкола мене своїми спостереженнями за зовнішнім світом, мої думки – мов за велінням Серафима, вознеслися у світлі простори ідей. Я бачив себе укладачем енциклопедії сучасної контркультури. Зі швидкістю світла я вже описував найдиковинніші, найнечисленніші субкультури кількісно в десять, п'ять чи навіть дві. Та що там? Одна! Одна людини! Нишпорив у підворіттях і під'їздах, назбирував візуальний матеріал, конспектував тексти їхньої поезії, виділяв фігури сучасної міфології і опивався власною геніальністю, тішився своєю українськістю і вродженою симпатажністю. Назва тих, ким я хотів зайнятися, сплила сама собою. Чорноземи. Історія однієї субкультури. І густіше, густіше з епітетами, щоб аж сочилося. А на першій сторінці рецензії хочу знимку в шапочці. Нарешті п'явка вивів нас десь ближче до звуків центру міста. Він спинився навпроти запльованої брами під'їзду. Конспіративно мовив «Тут». «Я окинув поглядом чорні двері». Вони були уквітчені марними спробами здерти цвяхом напис «Остання територія», зроблений канцелярським білилом, і глянув на п'явку. Той занурився у внутрішню битву. А отримавши перемогу, хто зна, хто зна, п'явка кивнув і дозволив пройти мені першому. Я хоробро, можливо, надто хоробро перейшов через порожню вулицю, Прочинив двері до під'їзду і війшов. П'явка, мнучись, рушив слідом. Його страх виразно робився ірраціональним. Двері вивели в надвірний прохід темний, довгий та вузький вузький настільки, що в ньому насилу розминалися двоє людей від котрого мимоволі напрошувались асоціації з містом загублених людей. Те, що ми перебуваємо в якомусь архетиповому інферно загублених душ, стало зрозумілим, як тільки ми пройшли крізь куцей, освітлений останнім скриком дня, дворик. На зустріч човгали один за одним згорблений наряд пенсіонерок із обчухреними кульками та пропахлі ацетоном темні діди, «Номади». Щораз по-іншому, розминаючись із зустрічними, місячи ногами болото зі снігом і тручись об стіну, я відчув, як мене почала брати за горло тривога. Якусь секунду вона підступила настільки близько, що я буквально згадав, як іду цим тьмяним холодним коридором позна скільки років. Я запанікував, але п'явка вчасно звернув у бік – у вузький під'їзд зі сходами серпантином. Я задер голову до стелі. Та безнадійно просяклася холодною темрявою останніх конвульсій зими. Жарівок не було. П'явка витягнув з кишені запальничку, черкнув нею, І перший ступив на скрипучу стоптану сходину. Не бійся, вони там, на горі. Під скрипіння пружини брама затраснулась. У темряві знову спалахнув п'явчин крікет, і ми рушили далі. На мансардному поверсі сходи вперлися в обдерті двері. Біля дверей, лякаючий архаїчністю дзвінок, стіну поруч укривала облуплена зелена штукатурка. Поруч вугликом дописано Опера скрипу. Тут «І зараз!» З певною недовірою я глянув на оплавлений гудзик дзвінка. «Ти тисни, тисни! Вони відкриють!» нагадав про себе п'явка, силкуючись розвіяти власну тривогу. Довкола згустилася атмосфера криміногену, і я буквально зубами відчув. Ще секунда, і з-за спини суворий голос вимовить. «Наряд міліції! Пройдемо у відділ!» Я натис на «Гудзик». По той бік фанери і дермантину почулося знайоме з дитинства ковікання. Закрутилася голова, і я знову почув себе мов у вісні, в ті моменти, коли вдаряєшся при падінні об землю. Ключ у замку повернувся, і двері прочинилися.